Книга про народження Марії. Коли не рахувати останніх трьох, то Марія зустріла і провела 26 258 днів. Стільки разів сходило для неї сонце, стільки разів переживала на буття, стільки разів бачила або відчувала небо, запах сонячного тепла і землі. Тих пару днів, що прожила в заплющеними очима по народженню – не входять у рахунок. Це не значить, що вона не бачила неба і землі. Вона вже чула їх, бо була її ством, яке ворушилося, чуло голод і голосно про це нагадувало. Коли ж її тепла і радісна мати селянка Оксана виймала з довгої пазухи груди, Марія здалека відчувала їх, моргала усточками і намагалася продерти свої майбутні оченята. Оксана, розуміється, допомагала їй, прикладаючи груди до того місця, яке пізніше звалося устами, і два ніжні теплі рожеві пелюсточки дружно обнімали їх. Прорвалося і полилося молоко. Оксана з Марією в пелені сиділа трохи нахилившись, лівою рукою притримувала крихітну людинку, правою допомагала грудям виконувати їх призначення. Голова її похилена направо, очі спущені, закриті довгими повіками, а уста стулені у легку й прозору усмішку. Оксана з побожним здивуванням подивляла свою першу мрію, яка ось, дивіться, жива репетлива дійсність, і ім'я їй Марія. У неї личко справжнє, рожевеньке, з білим мачком на крихітному носику, червоними плямками на щічках. В неї будуть оченята, так, будуть оченята, і вони бачитимуть. у неї чоло, а за ним хорониться брунька розуму, яка от-от розів'ється, розцвіте і пізнає добро і зло. Знутра рветься і затримується на половині зітхання радості і разом остраху, що груди їй ще не досить прибули. Але боятися зовсім не було причини, груди їй, повірте, вже давно прибули». Вони повні, набряхлі, задавакуваті. Коли пелістки Маріїних уст торкалися їх ягідок, вони проривалися джерелом молока, і Марія пила з насолодою та щирим завзяттям, властивим справжньому борцеві за існування. В її жили вливалися нові червонобадьорі частинки життя яке з неймовірною майстерністю будувало клітинки, розстинало їх, ліпило чудесні вибагливі форми вінця творіння. Творилися великі таємниці, і першою з них було прозріння очей і пізнання сонячного світла. Була весна, цвіли дерева, кричали птахи, і парувала пітна чорна земля. Пізніше щодня сходило сонце і щодня заходило. Цвіт опадав, сіявся легким пухом, торкався землі і стлівав. На гілках зав'язувалися зелепухи, обтрушували ознаки зародження, більшали і квапилися дозріти. Сонце весь час працювало. Засилало зливу, наганяло пелихаті хмари, бризкало, грюкотіло – та ставило від краю до краю семибарвну веселку. Зелений лист тоді обтяжений прозорими краплями, китяхи недоспілих яблук оздоблені рубінами, топазами, аметистами. Похилені лани пшениці зводять спини, ніби ченці по довгій молитві. Земля повертає боки. Вишні, черешні набули властивих барв, барв крові та сонячного променя. Вони прозорі хрустально. Яблука, сливий виноград налилися соками і також прозорі. Пити й п'яніти хочеться. Ліси загорілись пожежею, горіли не стліваючи. Полум'яні язики відривались від гілок, поволі спадали до землі, кричали під ногами. А після озивалася північ. Великий віз скочувався далеко вниз, зорі чітко хрусталіли на сталевому небозводі, курчилася сердитим кулаком земля і натягала м'яку білу рукавицю. Маленька Марія йшла вже з життям. Не раз прокинеться від сну, нап'ється з материну Олона пахучого напою, і наповнюється радістю, белькоче, піднімає до самого носа ноженята, завзято пацаєними, ними, й ледь помітні пальченята, а руками ловить щось настирливе перед очима. Стільки праці, простору. Таке чудесне й смачне молоко.